Errehabilitazioa non? Bai Baizan? Begira, handoa indik daitzen den dut, errehabilitazioa egitera joan behar dudan edo jakina idut? Ea ba, e, nola duzu izena? Xanti Torres. Eta nongo errehabilitazioa egin behar ba? Ezkerreko hankakoa, orain dela ama bostegun, belaunean, ebakuntza egin zidaten eta? Mm, bueno, ba, iruleku daude errehabilitazioa egiteko. Ba, tasuntzionen, tolosan, hor goizetan izaten da. Bestea, tolosako ambulatorioan, horrego izetan, eta irugaren aukera lasarteko ambulatorioan duzu. Horra ratxaldetan izaten da. Eta handoa ingo ambulatorioan ez dago? Ba, momentu zez. Datorren urteari begira jarri nahi dugu, baina momentu zez dago. Uh -huh. Ba, ordu naukeran tolosako ambulatorioan nahiago. Gertuena daukat eta trenes joateko ere, ba, ondo. Orduan eskaera egin behar duzu. Eta non egin behar dutu? ona etorri behar duzu, ando ambulatoriora. Sarreran dagoen informazio leiatilan errehabilitazio horria eskatu, bete, eta bertan entregatu. Neronek bete behar dut, ala beste batek betetzea berdin da? Berdin da, berdin da beste batek betetzea, baina zure hartila ekarri behar du. Uh -huh. Tira, ba, atxaldean nor bai joango da hori Ez, ez, ez. arratsaldetan itxita dugu. Goiz ez egoten gara. Zortzietatik, ordu bietara. Bueno, ba, ordu biharko dutxiko dut. Nahi duzun bezala, xe? Bale, ba, eskarik asko, eh? Zorregatik. Bale, agur.